Mfano wewe mama ako huwa akitoka kazini akifika anaanza kutokana bado iko getini. Eh wewe Boazi umekaa tu, ufanye kazi, umekaa kaa tu naangalia Akijana kuvuruga pale sebuleni wote mnatoka. basi unafikia tu unanuna. Kwa hiyo mamaako akiendelea na tabia ile ile ya kuwa anakuja anafoka. Sometimes umnamzoea. ee hey, mama naye mzoea huyu kwa hiyo na mwili uko hivi e, unapokuwa unakula e, vyakula vya sukari kwa wingi vyakula vya wanga kupindikia eh mwili e, zile seli zinakuwa zina, zina, zina zimeshiba lazinaweza zimeshiba sukari zimeshiba sukari kwa sababu kwa hiyo hazina uwezo tena wa kupokea kiwango kingine zinatengeneza eh, protective layers zinatengeneza yani wigo zinatengeneza protective mechanism yani zinatengeneza wingo flani kwa mfano kama wao walivyotengeneza ah mama naye tumeshamzoea kwa hiyo seli na zenyewe zinatengeneza wigo fulani ngome fulani ya kuzuia sukari siendelee kusukumwa kuingia ndani ya seli kwa hiyo ndipo tunaposema neno insulin resistance Si, ni ile hali zile seri kutoitikia wi, kuto eh, wito wa homoni ya insulini katika damu. Kwa hiyo hata kama kwa hiyo seli zisipoitikia wito wa insulini katika damu, mwili huwa unaitikia kwa kumwaga insulini zaidi. Kwa sababu mbona mimi natengeneza insulin insulini alafu insulin kusukuma sukari iliyoko nje ya seri Kwa nini sukari imezidi? Na mimi ninamwaga insulini ya kutosha kongosho hilo linajiuliza kwa nini insulin eh, su, sukari imezidi kwenye damu wakati nimemwaga homoni ya insulini ikarekebisha tatizo kumbe zile seli za binadamu zimetengeneza eh, protective mechanism zimetengeneza eh, ngome ya kujizuia sukari siendele kuingia hey, kitendo hicho ndo tunaita insulin resistance kwa hiyo mwili utasema ha Mbona mimi natengeneza kiwango cha insulin lakini mbona hii insulin inasiendi kufanya kazi Zi, inatengeneza insulin zingine nyingi nyingi kwa hiyo kuna kuwa na continuous flow kuna kuwa na continuous filing of insulin production kutoka kwenye kwenye kongosho kwa hiyo mtu e, mwenye kitambi unajikuta kwamba ana kiwango kingi cha insulin katika damu alafu e, ambacho kinatengenezwa ili kuja counteract the effect of change siku moja niliandika makala yangu ya kisukari nadhani nitairudia tena kuiposti ili ujifunze zaidi na nikasema kwamba kisukari kipo stage eh, kuna stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 na nikaeleza kwa kina zaidi nini maana ya insulin resistance kwa hiyo kama tayari umeshafikia huko eh, utajijuaje umeshafikia kwenye hatua hiyo kwamba una kiwango kingi cha insulini na kwa maana hiyo hulu unaruhusu tu mafuta kuhifadhiwa na uhuru huu mwili wako mafuta kuunguzwa na itakuchukua muda gani itakuchukua muda mrefu sana ndio maana nikwambia uwezo kulingana na mtu ambaye amelea kitambi kwa miaka miwili yani kwa kitambi kutokeza kwa miaka miwili atakaa unguza haraka zaidi katatoka na kuna mwingine ameka kwa miaka mitatu kuna mwingine ana kitambi cha miaka kumi eh alikuwa tayari ashazoea kuna watu wengine wamekata tamaa kwa e, hiyo kwa hiyo kwamba itakuchukua muda kuanza kuanza punguza kidogo kidogo. Nakumbuka mwili wa binadamu eh, unapokuwa tunashushe kiwango cha insulin inashuka pole pole. Ndio maanaikasema kwamba kwa mwaka mmoja kawaida binadamu anatakiwa aongezeke kilo moja Kwa mwaka mmoja the normal body eh, weight increase lazima iwe ni kilo moja lakini kwa sababu tunaishi katika mazingira ambayo ni stressful, tunaishi mazingira ambayo tupati usingizi wa kutosha, tunaishi mazingira ambayo e, tunakula vyakula ambayo vinasisimua mwili kutengeneza homoni ya insulin kwa wingi. Kwa hiyo we are siki siki sick ni near the diet. Uh, the problem ni kwamba hatuwezi kupima kiwango cha insulini katika damu. Lakini unaweza ukapima kipimo kimoja kinaitwa lipid profile. Bwana jela Deliven, the father of insulin resistance, alitupa njia rais kabisa ya kupima kama wewe you insulin resistant. Eh, insulin resistant na aliita yeye ni syndrome X the silent killer. You can't know, wewe huwezi kujua. Ndio maana watu wengi huwa wanakuambia kwamba nimeenda kupima eh, sukari yangu iko Nimeenda kupima pressure yangu iko uh, There is something going on withini. Yaani ni kama mtu anachimba madini chini, ipo siku kibo, ukikanyaga hapo juu utadidimia. Uh, kwa hiyo kuna kitu ambacho kinaendelea chini kwa chini. Hiki ni kitu gani? Ndo insulin resistance. Eh, kwa hiyo njia pekee ya kuweza kulibaini hili tatizo bwana Jella Deliven alitupa njia nyingine rais kabisa kwa nchi kama Tanzania ambazo ni developing countries ambazo hatuwezi kupima eh, kiwango cha insulin you know measuring eh, insulin hasa random insulin ni very difficult kwa sababu insulin inakaa kwenye damu half life yake eh, ni 2 to 3 seconds 2 eh, to 3 seconds tayari ishatoka isha kwenye damu hiyo ni kazi sana kuweza kuikuimea e, mara nyingi huwa tunapima fasting e, insulin yani insulin ambayo unapima asubuhi lakini katika Tanzania hatuna kipimo hicho kwa hiyo kushauli pima kipimo ambacho kinaitwa lipid profile e, nenda hospitali kama unataka kupima e, pima kipimo kinaitwa e, lipid profile Utangalia low density protein high e, utaangalia e, tga utangalia e, total na baada hapo ili kupata insulin resistance una calculate kama ifuatayo e, insulin resistance ir unachukua eh, mm, unachukua TGA unachukua TGA mafuta mabaya yanayohifadhiwa baada ya kula vyakula vya wanga na vyakula vya unachukua TGA yani triglyceride unagawanya kwa HDL unagawanya kwa high density lipoprotein kwa hiyo ukipata jibu lako eh, ukipata jibu lako ambalo eh, ni, ni, ni ni chini ya 3.5 utakuwa e, hauna insulin resistance lakini endapo ukichukua e, TGA ukagawanya kwa HDL ukapata jibu lako ni zaidi ya, ya 7.3 wewe utakuwa una insulin resistance kwa hiyo e, kwamba una silent killer eh unamwaji wa kimya kimya ambaye unaendelea it means that you can be handsome eh, looking yani mwenye mu ache kwa kuangalia lakini for the next 3 th th years or 5 years or 10 years you are going to suffer from diabetes you are going to suffer from polycystic ovarian syndrome you are going to suffer from fibroid ya, and a lot of cancers eh, na pia to the bad news ni kwamba hormone ya insulin ni ni ni Homo ya, ya ya ya cancer seri. yani yeah, growth hormone ina promote growth uh, ya cancer cells cancer seri za uh, cancer huwa zinakuwa kwa kasi zaidi unapokuwa una kiwango kingi cha insulin katika damu yako eh, kwa hiyo basi E, ni kwa kina zaidi kuhusu homoni ya insulin kwamba kwa hiyo e, kwa nikiwa na homoni ya insulin katika mwili wako naweza nikakupunguza kwa hiyo mimi haijalishi unatumia aina e, kwamba haijalishi unakula kiwango gani mimi ninachoangalia ni vyakula gani ambavyo vinaenda kuongeza kiwango cha insulin e, kwa wingi katika mwili wako e, vyakula vya mafuta ni vyakula ambavyo haviongezi kabisa homoni ya insulin katika mwili wako. Kwa ni vyakula ambavyo havineni peshi kabisa na vyakula ambavyo havihifadhi mafuta yaliyozidi katika mfumo wa mafuta. Eee. Kwa hiyo vyakula vya wanga ni vyakula namba moja ambao vinasukuma mwili au vinasababisha kongosho lako limwage homoni nyingi ya insulini na kusababisha eh, mwili wako kuhifadhi mafuta mabaya mengi, mafuta ya triglyceride. Kwa hiyo huwa anashangaa mtu anakuambia kwamba mimi nakula wanga, eh, nimeambiwa dona nzuri, nimeambiwa sijui nini, nzuri haina shida, mimi mafuta sili. Nani aliyekuambia mafuta yanahifadhiwa kama mafuta? Eh, ipo siku tutaacha, lakini kik zaidi ambayo tunapenda kuambia hakuna sehemu yoyote ambayo inaonyesha kwamba mafu, vyakula vya kula mafuta vinahifadhiwa katika mfumo wa mafuta na kinachojulikana ni kwamba vyakula eh, vya wanga na vyakula vyenye sukari ndivyo vyakula ambavyo vinatunenepesha eh, kwa hiyo ni mshangao kwa nini jamii tunaogopa vyakula vya mafuta lakini sababu kwa nini tunaogopa vyakula vya mafuta ni kwa sababu ya ile theory ya Von Noeden Von Noeden alituambia kwamba eh, obesity in the imbalance between uh, calories in and the calories out and the only way to avoid the obesity due to imbalance of calories is to avoid the high dense calories food kwa hiyo epuka vyakula ambavyo vina calories nyingi ambavyo tunajua kwamba katika gramu moja ya vyakula vya wanga tunatengeneza 4 calories 4 kilo calories ambapo katika gram moja ya vyakula vya mafuta tunatengeneza 9 kilo calories kwa hiyo unapokula gramu moja ya vyakula vya mafuta utakuwa 2 times umetengeneza calories nyingi kuzidi mtu aliyekula vyakula vya wanga ndio wakaona kwa, mba, kwa sababu suka, eh, mafuta yana, yana, yana, yana calories nyingi kwa hiyo wakaona this is not allowed to be eaten kwa sababu ina calories nyingi itakusababishia wewe uhifaze calories nyingi lakini the reality is not tunachoangalia katika hormone theory ni kwamba e, e, tunachoangalia hapa ni kwamba e, katika hormone theory ni kwamba nini kinachotokea hasa katika mwili wa binadamu e, nini kinachotokea kwa hiyo basi tunachoangalia katika mwili wa binadamu tunaangalia homoni zinazozalishwa baada ya kula aina fulani ya chakula. Hatuangalii kiwango cha calories. Kwa hiyo hatuhesabu kiwango cha calories ngapi tunaangalia sisi kwamba ndio maana sasa mtu ambapo anayekula vyakula vya mafuta au vyakula ambayo ni lilifat labda nyama labda maziwa labda nazi labda parachichi labda um E, mayai e, vitu mbalimbali ambavyo ni lili fats labda flax seeds almonds e, ya kula hivyo e, vinafuwele mwili vile mwili unapata e, kiwango kingi cha cha cha cha, cha carbohydrates kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba utakuwa more energized di, yani utakuwa more fueledd ili mwili wako utakuwa una nguvu ajabu eh kwa sababu utakuwa umekula eh, gram eh, za kutosha utakuwa umekula eh, energy za kutosha yani utaulisha eh, mwili wako energy ya kutosha alafu eh, and the bad news ni kwamba unapotumia vyakula vya wanga eh, utakula eh, kidogo na mwili wako hautaulisha vya kutosha ndio eh, maana sasa mtu anayekula vyakula vya wanga anakula mara kwa mara kwa sababu mwili wake unakuwa haujawa fueled eh vya kutosha yani haujajazwa vya kutosha haujajishindilia na nishati za kutosha eh kwa hiyo mtu ambaye anatumia vyakula vya, vya mafuta anakuwa more energetic eh, two times and more eh, more than two times kwa kama mtu ambaye anatumia vyakula vya wanga kwa hiyo basi kwa namna hiyo nimeeleza kwa kina namna gani vyakula vinaweza kukunenepesha nimeeleza kwa kina zaidi kuhusu homoni ya insulini Kwa hiyo eh, ni kibalanse homoni yako ya insulin everything goes away. <laughs> basi tuja homoni nyingine. Homoni nyingine inaitwa homoni ya kotso hormone. Kotso so ni, ni hormone ambayo inatengenezwa na mwili wa binadamu e, ili kuweza kukabiliana na adui au ili kuweza kukusaidia kukimbia adui. Eh, yani, kwa mfano ulikuwa unatembea njiani ukakutana na nyoka. Mm, baada ya kukutana na nyoka lazima uta, uta, utakuwa na nguvu ajabu kwa sababu hormone hii huwa inaenda kuongeza sukari kwenye damu. E, huwa inaenda kuongeza sukari kwenye damu. Kwa maana hiyo sasa e, shughuli zozote, kitu chochote ambacho kinaongeza homoni ya insulini unaweza ukanenepa. E, Inayoongeza homoni ya kotso unaweza ukanenepa. E, naweza pia nikakwambia kwamba nikiwa na homoni ya kotso mkononi naweza kukunenepesha wewe mwembamba. E, na nikipunguza homoni ya cortso naweza kukukondesha wewe mnene. Eh naomba this is an interesting story. <laughs> It is an interesting story. We are dealing with the hormones. Kwa hiyo chukulia mfano e, chukulia mfano hormone ya kotso kiwandani kuna dawa nyingi ambazo zimetengenezwa ambazo zinafanana na hormone ya kotso ambayo binadamu anatengeneza. E, Homoni hizi kuna dawa nyingi e, Tunazita steroidi Mm, dawa ambazo ni steroid hormones eh, kuna predinisoloni hydrocortisone ni dawa mbalimbali mbali, ambazo zinatengenezwa eh, kazi kubwa ya predinisoloni Huwa, zinatumika bali kwa kwa kwa binadamu hizi ni synthetic cortso hizi ni kotso ambazo zinatengenezwa kiwandani kwa hiyo unaweza kutumia prednisolone unaweza kutumia hydrocortisone ambazo ni dawa nyingi tunawapa watu wenye asthma watu wenye rheumatoid arthritis wenye maumivu ya eh, misuli na nini watu ambao wana autoimmune disease labda wana magonjwa ya ngozi psoriasis eh, malapse eh, pia wana magonjwa kama irritable bowel syndrome au eczema au pumia ngozi uh, ni vitu kama hivyo kwa hiyo eh, eh, kotso homo ni inaweza ikakunenepesha kwa hiyo homo ni huwa inaongeza kiwango cha glucose katika damu na glucose inapoongezeka katika damu itasababisha uh, homo kongosho mwage homoni ya insuli kwa wingi. Kwa hiyo homoni ya kotso in indirect way inaweza ikakusababishia wewe ukagain weight. Uh, lakini ni vitu gani ambao vinasababisha hivi chronic stress? Uh, kuna watu wengi hasa watu walioko katika ndoa na wale wanaokaribia kuingia katika ndoa kwa eh, wana tatizo kubwa sana katika maisha. Unajua unapokaribia kuingia katika ndoa unakuwa na misukosuko ya hapa na pale. Eh, mfano unaweza kuwa unajiingiza katika mahusiano ambao wewe unstahili kuingia katika hayo mahusiano. Kwa hiyo unaishia kutendwa. Eh, kwa hiyo unapoishia kutendwa kidogo inakubuguzi akili yako unakosa mwelekeo na hapo ndipo unakuwa na chronic stress unaanza kupata e, kitu tunaita majuto ni mjukuu kwa hiyo majuto ni mjukuu unakuwa na chronic stress ya muda mrefu sana kwa hiyo hilo ni kitu ambalo la kwanza kwa hiyo chronic stress e, pia kwa wale watu ambao tuko katika e, mko katika ndoa mnakuwa e, na shughuli mbalimbali za utafutaji na vitu mbalimbali. Kwa hiyo mtu unakuwa anakusiba mambo mengi. Unaweza kuwa hauko katika ndoa, e, unakuwa tuna mambo mbalimbali binafsi na mambo ya kifamilia au mambo ya shule, uko subjected under chronic stress. Huko yeah. darasani na nini? E, Unasubiria mtiani fulani ufauru kwa hiyo kwa na